Антипривиди Одного разу жила група людей, чиї душі були спотворені, пошкоджені і вичавлені сучасним світом. Вони жили неподалік від твого дому, і їхня робота була дуже схожа на твою. Одного дня душі цих людей збунтувалися, вони втекли з тіл, які їх утримували. А як тільки душа покидає тіло, все скінчено, назад дороги немає. Тіла, які породили ці душі, залишилися живими, і вони продовжували займатися своїми повсякденними справами, такими як ведення бухгалтерії, ремонт русовних дверей та порівняння цін на білі бавовняні шкарпетки в інтернеті. А тим часом їхні душі почали зустрічатися одна з одною. Вони збиралися невеликими групами на перехрестях доріг, біля заправок або на терасах місцевого пташиного притулку. Там вони підтверджували одна одній, що те, що сталося, було реальним, і це дійсно було так, і що це було індивідуальним рішенням кожної – залишити тіло, в якому вони народилися. То ми привиди? Я так не думаю. Тіла, з яких ми вийшли, все ще живі. Ми монстри? Ні, монстри – це живі форми без душі. Технічно, тіла, які ми покинули, і є монстрами. То що ж нам робити? Ми більше не можемо взаємодіяти зі світом. Ми просто неприв'язані душі. Все, що ми можемо, це дрейфувати, проходити крістіни і жити у вічній жалобі. Ми мерці? Ні, не мерці, але ми й не живі. Душі відчували себе домашніми тваринами, які пережили ураган, а потім виявили, що їхні домівки та господарі зникли. Вони спостерігали, як старіють тіла, що їх породили. Вони дивувалися, як жорстоко старіти в сучасному світі, коли все інше, здається, залишається молодим. Душі дивувалися, чому вони не потрапляють ні в рай, ні в пекло, ні куди ще. Було лише нескінчене дрейфування, мандрування світом, як індики, чи кури, чи лебеді з підрізаними крилами, птахи, які ледве можуть літати. І хоча вони покинули свої тіла в бунті, душі сумували за ними, як батьки за дитиною. Якось душі настільки розлютилися на свою ситуацію, що виміщали свій гнів на світ. І сюрприз, жести, які вони робили в гніві, дозволили їм знову з'єднатися зі світом. Вази перекидалися, двері ляскали, вікна розбивалися, дані плуталися, лампочки вибухали. Душі були розпалені, їх здатність маніпулювати своїм гнівом і взаємодіяти з живим світом зростала і зростала. Вони почали глушити двигуни автомобілів і вимикати сигналізацію. Вони навчилися згортати молоко і спалювати їжу. Вони виводили з ладу супутники і солили питну воду. Вони навчилися викрадати енергію грозових розрядів, щоб підпалювати ділянки. Вони дізналися, що гнів — це краса. Вони зрозуміли, що єдиний спосіб творити — це руйнувати. Що єдиний спосіб знову стати справжніми — це гнівом пробити собі шлях назад у світ. І вони розтрощили все, що могли розтрощити. Вони воювали без супротивників. Їхня лють стала їхнім мистецтвом. Вони більше не задавалися питанням, чи достатньо вони хороші, щоб заслужити своє тіло, своє життя. Натомість вони кинули виклик своїм тілам, щоб вони заслужили душі. Це не був кінець світу, але це був початок скорботи. Маленький чорний привид Чотири роки тому, після стоматологічної процедури, я вперше полетів до Нового Орлеану. Перед зльотом я прийняв новий потужний антибіотик. Коли я мав летіти через Денвер, я відчув, що в моїй голові щось не так. Спочатку я подумав, що це через погоду. Над Колорадо був штормовий день, і літаку довелося цілу годину кружляти над аеропортом, який знаходився досить далеко за межами Денвера, щоб побачити всі незлічені житлові квартали, які загинули в економічній кризі 2008 року, фанера та дошки яких давно перетворилися з медово-жовтих на популясто-сірі. Коли я приземлився в Новому Орлані і заселився в готель, мій мозок працював погано. І коли я потрапив у свій номер, у старовинному стилі з високими дерев'яними стінами, що нагадували мені про те, яким, можливо, Джим Моррісон уявляв собі Париж. Мені захотілося вбити себе. Я кажу це науково, клінічно, без емоцій. Я не хотів більше жити. Це було не стільки бажання померти, скільки бажання більше не жити. Чи був біль? Ні. Щось інше? Ні. Лише потреба більше не жити. Ця нова потреба не викликала у мене паніки. Я бачив її такою, якою вона була – психологічною реакцією на новий потужний наркотик. Єдине, що мене турбувало, що вимиється цей новий набір емоцій з моєї системи, чи я відчинив у своїй свідомості двері, які вже не зачинити. Друзі зустріли мене після того, як я заселився, і вони абсолютно не знали, що відбувається в моїй голові. Вип'ємо? Звичайно. Хочу померти. Хочеш зазирнути до закладу далі по вулиці? Звісно. Але додай трохи смерті. Річ у тім, що Новий Орлан це місце, куди американці їдуть, щоб напитися до смерті, не відчуваючи при цьому, що їх засуджують. Тож це було насправді непогане місце для того, щоб відчувати себе так, як я відчував. Тієї ночі я майже напився, щоб заснути, а коли прокинувся, чарівним чином позбувшись похмілля, потреба більше не жити зникла, і вона ніколи не поверталася. Отже, що я виніс з цього досвіду? Емпатію. Відтоді, коли хтось говорить мені про самогубство, я слухаю і не засуджую. Я з великою повагою ставлюся до людей суїцидальними нахилами, які не вбивають себе, тому що поштовх натуральний і надзвичайно конкретний. Я дивуюся, як комусь вдається продовжувати жити в такому стані тижнями, не кажучи вже про роки, відчуваючи себе так, як вони. У 1984 році я виграв стипендію в Міланській школі дизайну, де семестр починався в жовтні. Через три тижні земля пішла з-під моїх ніг, і я поринув у те, як я зрозумів через 25 років, що називають сезонною депресією. Я завжди називав це прокляттям дня народження мого брата, який припадає на 5 листопада. Кожні кілька років, якщо моє харчування погіршується, або я не ходжу в спортзал, або занадто багато подорожую, я потрапляю в яму. Вона не закінчується місяцями, але вона поступово зменшується. У 2012 році я зірвався по-крупному. Поїздка до Німеччини, дві поїздки до Китаю, з Ванкувера, а потім поїздка до Торонто, змішана з паскудною дієтою. І бабах, яма. Депресія – дивна штука. Якщо ти її не розумієш, то не розумієш. А якщо розумієш, то розумієш. І якщо ти розумієш, то знаєш, як вона може позбавити життя всіх барв. Всі ці порожні дні, які зникають без надії та радості, відсутність будь-якого духу. Я вважаю, що, мабуть, втратив майже чотири роки свого життя через депресію, чотири роки повністю змитів унітаз, з єдиною користю, як і у випадку з моїм вечором самогубства, посиленням емпатії до людського стану. Психоактивні препарати будь-якого типу мене лякають, тож я не найкращий у світі пацієнт з депресією. Але наприкінці 2012 року я мав летіти до Стокгольма 6 грудня, і мені справді потрібно було бути там у хорошій формі. Тож замість ліків, як крайній засіб, я купив 2 грудня в місцевій аптеці за 199 доларів лейтбокс 150 яскраво-світло-блакитних світлодіодів, розташованих у вигляді сітки. Я в'ямкнув його в розетку, подивився на нього три секунди і... буп, моя депресія зникла. Повністю. Ось так. Саме ось так. За три секунди. Ці три секунди залишаються найдивнішим медичним моментом у моєму житті. Я руками тягав цей лайтбокс в поклажі, покладжі, за бобона, чекаючи, що депресія знову з'явиться. Але вона так і не з'явилася. Спробуй розберись. У чому тут головний сенс? Ось він. В якому з вищезгаданих станів я був справді собою, а коли я був не собою? До якої міри ми можемо медикаментозувати особистість? У мене є релігійний друг, який ніколи не пив і не приймав жодних психоактивних препаратів. І, чесно кажучи, він дуже, дуже потребує чогось, тому що його життя можна було б легко виправити за допомогою кількох тижнів на наркотиках. Але цього не станеться, тож він є зменшеною версією самого себе. Чи ні? В який момент ми ганьбимо душу ліками? Чи повинна існувати нова система маркування, яка б не лише вказувала на протипоказання та побічні ефекти, але й позначала підробку душі – новий різновид духовного Е-номера. Е-номери з кодами харчових добавок в продуктах харчування, які були засновані для використання в Європейському Союзі. Е позначає приставку «Європа». Яким би був суб'єктивний градієнт для цієї нової системи? Аспірин ні, кодеїн – можливо, травка – можливо, велбутрин – так. Синтетичний лікарський засіб, що відноситься до антидепресантів. Як би виглядав маленький попереджувальний символ на упаковці? Маленький чорний привид? І чи заслуговує мій лайтбокс на наклейку із застереженням для душі? Нові настрої Я пам'ятаю, як наприкінці 80-х Прозак захопив світ штурмом. Це було схоже на генденем стайл, тільки замість одного місяця прозаку як мему знадобилося 5 років, щоб розкрутитися. Пам'ятаю, було важко повірити, що може існувати новий психотропний препарат, відмінний від діазопінів чи примітивних антидепресантів на кшталт трициклічних. Це було так, ніби наука винайшла новий настрій. Прозак був першим препаратом з нового покоління назв ліків. Сьогодні у нас є Abilife, Целекса, Золофт і всі інші таблетки з незрозумілими назвами, про які я дізнаюся здебільшого під час перемотування телевізійної реклами. Здається, ліки, що змінюють настрій, дуже часто рекламують по телевізору. Хтось у лос анджелесі розповів мені правдиву історію про те, чому Елізабет Тейлор заробляла так багато грошей на своїх парфумах. Справа не в тому, що її парфуми були чи не були кращими за інші аромати, а тому, що за кілька тижнів до Різдва та Дня матері вона скуповувала всі рекламні слоти на телебаченні навколо дитячих мультиплікаційних програм. Тож, коли прийшов час купувати щось для мами, діти одразу пішли до парфумерного прилавка і вимагали білі-діаманти – парфуми з визнаним дорослим гламуром. Я думаю, що в наші дні саме це відбувається з телевізійною рекламою ліків, що змінюють настрій. Вони знаходять відповідне місце для потрібного типу особистості з такою точністю, яка нагадує мені про війну в Перській затоці, та спостереження за тим, як ракети прямували прямо до шахт-ліфтів іракських громадських будівель. Аргументи, які точилися навколо нових ліків наприкінці 80-х років, були електричними, бурхливими та жорстокими. Ви хочете сказати, що я можу пристосувати свою особистість до чогось кращого, ніж те, з чим я народився? Це образа всього, що є гідного у цьому Всесвіті. Таке вже не часто почуєш. Це як радіоактивні білі зуби, які зараз демонструють усі в Північній Америці. Одного дня ти прокидаєшся, а у всіх зуби, як у ведучих розважальних шоу. А потім одного дня ти прокидаєшся і бачиш, що всі здаються трохи медикаментозними. Кілька років тому я спробував цей гарвардський препарат – Адерол, який дає вам силу читати протягом 24 годин поспіль і засвоювати все, що ви читаєте. І це була повна катастрофа. Він не дав мені ні ясності, ні зосередженості, лише епічний головний біль, який можна порівняти лише з похміллям, який я колись мав після ночі, проведеної з Редбуллом і горілкою, на гірськолужному курорті на висоті двох миль над рівнем моря. Мій батько – лікар, чий власний батько помер у 1936 році від запалення серця, яке в 1956 році можна було вилікувати кількома пігулками. Як наслідок, він ставиться до таблеток з меншою підозрою, ніж молоді покоління. У дитинстві у нас з братом були прищі, а у ванній кімнаті стояла салатниця, наповнена тетрацикліном, еритроміцином і безліч інших антибіотиків. Ми їли їх, наче цукерки, і якщо хтось несе повну відповідальність за проростання стійкого до антибіотиків штаму бактерій, то йому чи їй потрібно подивитися не далі, ніж на дітей Коупленда. Мені подобаються таблетки. Мені подобається ідея таблеток. Вони дають тобі суперсилу, здатність зцілюватися, здатність відчувати нові речі, здатність прочитати безкінечний глум Девіда Волеса за один присід. На жаль, я не п'ю багато таблеток, тому що, коли я був у дитячому садку, до нас у школу привели жінку з антинаркотичної організації, якій було близько 20. Вона прочитала нам антинаркотичну лекцію, в центрі якої була історія її подруги, яка прийняла кислоту. Слово «кислота» дійсно використовували в дитячому садку Західного Ванкувера в 1967 році. І згодом у неї розвинувся синдром замкненої людини, про що, звісно, консультантка розповіла в розкішних деталях. «Щоб ти не думав і не відчував, немає жодного способу зв'язатися зі світом, ніколи, ні за яких обставин. Ти навіть не можеш моргнути, і це продовжується вічно, і завжди. Звісно, це спрацювало». Я ніколи не вживав нічого для задоволення, і я повністю за ці жахливі лекції про наркотики. Чим молодше, тим краще. Це нагадує мені антинаркотичні наклейки на бамперах, які можна побачити в США, з абревіатурою DEAR. Я запитав американського друга, що це означає, і він відповів, «Все просто, наркотики дуже дорогі». Насправді це розшифровується як «виховання стійкості до зложивання наркотиками». Міжнародна освітня програма заснована в 1984 році, яка має на меті запобігти вживанню контрольованих наркотиків, членству у бандах та насильницькій поведінці. Дякую, Вікіпедія. Я думаю, що найуспішнішою пігулкою, яку можна було б винайти, була б така, що миттєво позбавляла б вас залежності від будь-якого наркотику, до якого ви звикли. Подумайте про це. Ви могли б безкарно вживати все, що завгодно, не відчуваючи при цьому ані медичної, ані моральної відповідальності. Метамфетамін, гра почалася, крек – дайте й мені, сигарети – вуху. Зайве казати, що цей новий наркотик був би більш демонізований, ніж будь-який інший наркотик в історії. Гадаю, якби зараз ви знайшли кухонну сіль, її продавали б лише за рецептом. У високих дозах викликає підвищення кров'яного тиску та або пошкодження нирок і за ней ціну. Але я хочу таблетку, яка дасть мені суперсилу, скажімо, політ, невидимість чи телепатію. А поки що я задовольнюся чимось, що змусить мене читати новини в інтернеті далі першої сторінки. Ви можете назвати цей препарат «Друга сторінка» і вам він потрібен прямо зараз. КАМЕНЬ З М'ЯСОМ Гурмани-розвідники з Гамалона-5 вже майже поставили хрест на планеті Земля, коли нарешті виявили рідкісних савців, яких називають людьми, які виявилися дуже смачними. Вони перепробували всіх інших тварин, а також майже все, що було в океані, але ті кілька гуманоїдів, що ховалися у своїх печерах, були настільки рідкісними, що до самого кінця вислизались під дегустаційного радару. Так, люди були безперечно надзвичайно смачними. Командири, ми повинні знайти спосіб змусити цих істот розмножуватися, якщо хочемо отримати достатню кількість м'яса. Лейтенанте, це ваша робота, а не моя. Вони вже відкрили для себе полювання. Вони ніколи не навчаться займатися сільським господарством, поки не вб'ють все велике і легке м'ясо навколо себе. Мамонтів і муа. Легкодоступне м'ясо. Ні, сер. Що ж, здається, у вас є робота. Чи не так? Так, сер. Рід вимерлих птахів з родини Моївих, рядом моаподібних ендемік Нової Зеландії. Лейтенанти. Його загін повернулися на землю і передали знайденим худорлявим людям кілька кам'яних наконечників стріл і кремінь. А також сотні разів продемонстрували їм полювання і смаження, перш ніж люди змогли зробити це самостійно. А потім прибульці сиділи, склавши руки, і чекали, поки люди винищать всю мегафауну, після чого вони переключили свою увагу на менших істот, таких як ведмеді і буйволи. Після того, як вони були винищені майже до повного вимирання, люди були змушені зайнятися сільським господарством. Командири, сер, ніщо так не сприяє розмноженню видів, як сільське господарство, чи не так? Дійсно, приємно, що у Всесвіті є хоч якісь константи. Що далі чекає на ці смачні шматочки? Ми думаємо, що вони майже готові навчитися рахувати і дізнатися про нуль, а також про металургію, але вони ще досить примітивні. Усьому свій час, лейтенанте. Так, людство отримало математику, ножі та плуги, і кількість людей зростала, але не настільки швидко, щоб задовольнити голодних прибульців. Лейтенанте, це триває вічність. Припиніть намагатися нав'язати мені шимпанза і гібонів. Я хочу людей. Я хочу, щоб люди розмножувалися, і я хочу, щоб вони розмножувалися зараз. «Так, сер, він запропонував фонетичний алфавіт і друкарський верстат. Таким чином вони зможуть принаймні накопичувати свої інтелектуальні ідеї, щоб їм не доводилося весь час починати з нуля. «Давайте спробуємо, лейтенанте!» Друкарські верстати, а отже і книги, накопичувалися. Промислова революція стала неминучою, і нарешті люди почали розмножуватися божевільними темпами. І громадяни Гамалона-5 почали по-справжньому обжиратися величезними кількостями багатої, смачної, соковитої людської плоті. Життя на Гамалоні-5 перетворилося на нірвану для гурманів. Одного разу лейтенант помітив, що люди, які читають велику кількість книг, мають кращий смак, ніж ті, хто не читає. Це заінтригувала командира. «Я слухаю, лейтенанте». Сер, коли люди читають книжки, це дає їм відчуття індивідуальності, відчуття унікальності, відчуття того, що щось у їхньому існуванні є особливим, або, як вони люблять казати, магічним. Здається, що читання генерує мікропротеїни в їхній крові, і ці білки надають їм особливого соковитого смаку. Хм, ну, все ще завгодно, аби виконати роботу. Але заради Бога припиніть збирати так багато людей біля Бермузьких островів. Вони починають це помічати. І ще. «Чи не могли б ви змусити цих людей вводити більше нікотину в їхні організми? Моїй дружині подобається смак, який він їм дає, але їй набридло їх постійно маринувати». «Так, сер!» До цього часу продавці їжі на Гамалоні 5 почали конкурувати один з одним у процвітаючій торгівлі людським м'ясом. Вони назвали землю каменем з м'ясом, а гроші були приголомшливими. Плиймінник лейтенанта придумав яскраві рекламні слогани. «Наші люди читають більше книжок. Індивідуальні люди. Неповторний смак. Розпродаж цього тижня доктори наук по 30 крогів за фунт. Аспіранти по 15 крогів за фунт. Потрібен смак таємниці? Скоштуйте наше філе, залежного від кримінальних романів. Але в 1990-х роках якість людського смаку почало стрімко падати. Командир звернувся до лейтенанта. Що відбувається? Сер, як ненавмисний наслідок читання книг, люди зробили наступний стрибок і винайшли цифровий зв'язок. Вони що? Мені дуже шкода, що так сталося, сер. Ми були у відпустці, і це просто з'явилося з нізвідки. Тож тепер вони використовують цифрові комунікації для ведення комерції, розповсюдження рухомих зображень і підтримання контактів з колишніми однокласниками? Так, сер. То тепер вони читають менше книжок? Лейтенант зітхнув. Так, сер. Тоді ситуація справді жахлива. Лейтенант запитав. Що ще, сер? «Тільки повсякденні турботи. Моя донька-підліток повідомила мені, що стала спамоїдкою». Лейтенант посміхнувся. Ставати спамоїдом було модною тенденцією серед підлітків Гамалона-5, які вважали, що їсти людей – це жорстоко. Натомість вони обрали імпортовані з землі консерви спам. Ніщо так не наближалося до маслянистого, солоного смаку вареної людської плоті, як м'ясна смакота спам. «Я впевнений, що це лише перехідний період, сер». Кажіть це моїй дружині, які щовечора доводиться ставити на стіл дві різні страви. Наступного дня командир переглядав свої файли і викликав до себе лейтенанта. Лейтенанте, тут написано, що продажі книжок зросли як ніколи, оскільки люди використовують техніку під назвою Amazon.com для їх купівлі. Це оманова статистика, сер. Амазон збільшує потребу людей володіти книжками, але не обов'язково їх читати. Вони залишають їх розкиданими по своїх домівках, як так звані інтелектуальні трофеї. Дідько. Час минав, людське м'ясо ставало дедалі не і його споживання різко скоротилося. І в якийсь момент уряд Гамалона-5 відмовився субсидувати імпорт людей, а невдовзі взагалі заборонив цю практику. Лейтенант зітхнув, коли його корабель востаннє відлетав від каменя з м'ясом, залишаючи людей на незважаючи на те, яку жахливу долю вони можуть собі приготувати. Він винувато зітхнув, розвернувся і просканував Всесвіт у пошуках нових джерел м'яса. Прощавай, камень з м'ясом! Глобалізація – це весело Ви коли-небудь замислювалися, який був би запах, якби ви взяли всі парфуми та одеколону світу і змішали їх у великому чані? Ви вже знаєте відповідь. Це називається «дюті-фрі». І завжди ненавидів термін «дюті-фрі». У ньому є щось безвідповідальне, ніби ти отримуєш щось безкоштовно, тільки це не безкоштовно, хтось інший повинен заплатити за твою здобич. Я ніколи нічого не купував у Duty Free, і це не робить мене кращою чи політичною людиною. Це може бути науковим показником невігластва. Але шопінг у Duty Free – це одні з тих дверей, які я не хочу відчиняти, тому що я ніколи не зможу їх зачинити. На кшталт спіритичних дощок, крадіжок у магазинах чи кокаїну. Я колись працював влітку в одному з таких магазинів, де ви називали мені своє ім'я, а я діставав велику книгу і магічним чином знаходив ваш фамільний герб, який потім можна було замовити і доставити додому за безглузду високу ціну. Багато чого в Геральдиці є несенітницею, але втішною несенітницею. Тоді мій бос сказав мені, що коли люди подорожують, їхнє відчуття себе починає розмиватися, і їм потрібно придбати щось, будь-що, щоб змінити своє почуття ідентичності». Ось чому в аеропортах продають стікери, значки та автомобільні наклейки з усього світу. Поцілуйте мене, я ірландець. Минулого року я був у Китаї, і мій чистий одяг закінчився настільки, що мені довелося купити нову сорочку в аеропорту, якщо я збирався витримати 10-годинний переліт додому. Я обрав сорочку лакосте з тамтешнього бутіка, яка коштувала майже стільки ж, скільки й скрізь. У польоті я зрозумів, що придбав єдиний автентичний предмет дизайнерського одягу у всій країні. У Китаї нічого купувати, все підроблене. Якщо ви хочете щось китайське, краще просто поїдьте в китайський квартал у вашому місті і купіть це там. Це швидше, дешевше, простіше і, можливо, саме те, що ви хотіли. Врешті-решт я збрав сигарети. Китайські тютюнові пачки дуже красиві, імперські жовті, червоні та сині. І на них немає великих, страшних, потворних попереджень про шкоду для здоров'я. Куріння – це природний спосіб вбивати популярних людей. Я зібрав 64 різні пачки, вставив їх у рамку і повісив біля дверей своєї студії. Коли до мого агента прийшов китайський колекціонер творів мистецтва, він залишався з кам'яним обличчям, поки не побачив пачки, а потім його ніби перемкнуло. Він пожвавішав і став веселим, і почав обговорювати класове значення кожної марки. Ці тільки для бюрократів, а ці курять люди з Ауді А6, а ці для селян, а ці... Він був настільки захоплений ними, що я продав йому цю роботу, і якимось магічним чином цього стала символом усього світу мистецтва та арт-торгівлі. Я живу у Ванкувері, де раніше був лише один китайський квартал, але зараз їх досить багато, залежно від того, який ви китаєць – тайванський, північний, шанхайський, гонконгський чи сінгапурський. Більшість із цих нових китайців трохи соромляться старого Чайна Тауна, який досі зберігає своєрідну ідентичність китайського споживача в стилі Сюзі Вонг та морських піхотинців у відпустці на березі, що застигла приблизно у 1962 році. А мені це дійсно подобається. Світ Сюзі Вонг. Британсько-американська романтична драма 1960 року. Режисера Річарда Куейна. Але я підозрюю, що китайці 21 століття у Ванкувері віддали б перевагу асоціювати себе з седаном Mercedes S500, а не з рядом паперових ліхтариків. І в будь-якому випадку китайський квартал Сьюзі Вонг зараз зноситься, щоб звільнити місце для хмарочосів, і це те, що робить Ванкувер Ванкувером. Кожні 10 років він стає зовсім іншим містом. АЕРОПОРТИ я літаю частіше, ніж більшість людей, і я повинен привітати HSBC з тим, що вони обрали, мабуть, найпотужнішу метафору глобалізації – рампу злітно-посадочної смуги аеропорту, а також з тим, що вони брендували цей об'єкт інфраструктури у такий крутий спосіб, якого не бачили з часів Гітлера, який пропагував автобани. HSBC Гонконгська та Шанхайська банківська корпорація, британський міжнародний комерційний банк із штаб-квартирою у Лондоні, за ринковою капіталізацією є найбільшим у Європі та одним з найбільших у світі, заснований у 1865 році у Гонконгу. Протягом багатьох років HSBC проводили кампанію, яку добре пам'ятає більшість з нас, хто літав з пункту А в пункт Б. «Розумний дурний, дурний розумний», «люблю ненавиджу, ненавиджу люблю» і так далі. Але тепер у них нова компанія, де вони показують кукурудзу з лушпинням із зв'язаного текстилю та корів породи голштин із чорними плямами у формі континентів. І це просто мотрошно. Це посилює ваші найбільші побоювання щодо глобалізації, що вона нудна, відчужує і контролюється технократичними елітами, які жалюють вас за те, що ви змушені літати комерційними, а не приватними авіалініями, і що будь-який опір їхньому визначеному майбутньому є марним. Ось що я прочитав в інтернеті. Невдовзі після розпаду Радянського Союзу, один російський чиновник поїхав на Захід, щоб отримати поради щодо того, як функціонує ринкова система. Він попросив англійського економіста Пола Сібрайта пояснити, хто відповідає за постачання хліба до Лондона. Він був вражений відповіддю – ніхто. Тім Харфорд, Financial Times, 27 жовтня 2008 рік Очевидно, у хлібному капіталізмі все від добрив, до пшениці до вечірніх шкільних курсів з випікання бриошів робиться з приватною ініціативою. Але якщо, врешті-решт, власність на хлібну чи будь-яку іншу галузь глобалізується настільки, що залишиться лише кілька гравців, чи не повернемося ми до радянської системи за замовчуванням, де постачання хліба чи чогось іншого є централізованим і криптокомуністичним? І в цій новій системі і влада, і прибуток дістаються одному відсотку – новому політбюро. Його захист? Глобалізація настільки нудна, що люди засинають, не встигнувши сформулювати проблему. Нудьга – це суперсила комунізму. Глобалізація вбиває, але спочатку вона прицепляє. БЕЗ КЛАСУ Нещодавно я брав інтерв'ю робітників конвейера на заводі з виробництва інтернет-роутерів у передмісті Шанхаю. Коли я запитав робітників, до якого класу вони належать, вони перепитали мене, що я маю на увазі, і я відповів, що я з Північної Америки, де більшість людей відносять себе до середнього класу. Навіть з висококваліфікованими перекладачами жоден з робітників не зміг сказати мені, до якого класу він себе відносить. Вони не вважали себе ні робітничим класом, ні середнім класом, ні будь-якою іншою формою нині існуючого класу. Це наштовхнуло мене на думку, що ми переживаємо дуже цікавий момент у світі, коли старі визначення класів стають дедалі більш неактуальними, а нові визначення все ще здаються розпивчатими або взагалі відсутніми. Цей брак визначеності також змусив мене замислитися над тим, як наші уявлення про майбутнє переплітаються з нашим уявленням про статус середнього класу і куди рухається цей зв'язок. Тож, ось вам кілька нових слів для нової епохи. Грецифікація Майже миттєве руйнування значних частин середнього класу. Декласифікація. Процес, під час якого людину позбавляють класу без призначення нового класу. Якщо ви втрачаєте роботу на авторемонтному заводі і починаєте заробляти собі на життя масажем та оновленням вебсайтів напівставки, чи належите ви до середнього класу? Не зовсім. Нижчий клас це звучить архаїчно і застаріло. У майбутньому нинішні класові структури зникнуть, і людство розділиться на дві групи – люди, які мають реальні навички, хірурги, перукарі, пілоти гелікоптерів, і всі інші, які, так би мовити, симулюють навички по життю. У класифікації закладена ідея про те, що повністю пов'язаному світу більше не потрібен середній клас. Прозорі комірці. Новий посткласовий клас. Це майбутній глобальний моноклас громадян, що дрейфує у безкласовому морі, що не відносяться ні до середнього класу, ні до робітничого класу, і точно не до багатих. Прозорі комерційно усвідомлюють свого статусу просто однієї одиниці серед 7 мільярдів інших одиниць. Вони покладаються на набір навичок, щоб платити за житло, і бачать себе в 17 різних кар'єрах, перш ніж помруть від забуття в державному закладі для людей похилого віку у 2042 році. Детройтус Страх перед Мічиганом – це нудотне усвідомлення того, що, ймовірно, вже занадто пізно виправляти те, що залишилося від економіки штату після того, як більша її частина була вивезена до Китаю. Детройтус – це також страх перед приблизно 10 мільйонами приматів, які потребують 2500 калорій на день, сидячи на вершині холодної скелі посеред північноамериканського континенту і не маючи чим зайнятися цілий день, окрім як виходити в інтернет і робити покупки з в'язниці. Детройтус це екзистенційний страх, оскільки він змушує замислитися над сенсом життя взагалі. Ми прокидаємося, робимо щось, будь-що, лягаємо спати, і це повторюється ще приблизно 22 тисячі разів, а потім ми помираємо. Китаїзм – усвідомлення того, що Китай, можливо, справді є майбутнім. Це усвідомлення також пов'язане з усвідомленням того, що Північна Америка стане тим, чим зараз перестає бути Китай. Місцем, де можна працювати за 30 центів на годину, виготовляючи зубні щітки та повітряні кульки для вечірок, тому що більше немає чим зайнятися. Сполученими Штатами керують політики, Китаєм керують економісти. Люди, які страждають на китаїзм, знають, що це лише питання часу, коли Китай почне відкривати заводи у Сполучених Штатах. Ебуліофобія – боязнь бульбашок. Ебуліоларія – мати ебуліолярію, хворіти на бульбашки. Ебуліоголізм – залежність від бульбашок. Сорокотильність Дедалі архаїчним стає уявлення про те, що все, що менше ніж 40-годинний робочий тиждень при 3% безробітті є соціальним провалом. У майбутньому 40 години робочий тиждень, обумовлений культурою, може здаватися таким же дивним і жорстоким, як і семирічні діти, що працюють на бавовняних фабриках вікторіанської епохи. Центрозис. Він же центросклерозис. Неможливість вважати суспільство успішним, якщо воно не має численного середнього класу. Центрозис диктує, що майбутній середній клас нерозривно пов'язані. Якщо один аспект загине, загине інший. Передмістя ляція. Надмірне використання образів очікуваного середнього класу для того, щоб переконати рештки середнього класу в тому, що він приречений. Четверизм У майбутньому кожен день тижня буде четвергом. Ми всі працюємо на могилу, і життя стане вічним фастфудом для душі. А вихідні зникнуть. Ми всі знаємо це в глибині душі. Бідність без підключення до інтернету буде справді жахливою. Але, на щастя, у нас є інтернет. Тож давай світ. Кожен день, як четвер, і я в справі. Вонкер. Я дивлюся на такі додатки, як Гріндер і Тіндер, і бачу, як вони переписали сексуальну культуру, створивши сексуальний ландшафт, наповнений величезною кількістю неймовірно графічних даних про конкретну людину. І не можу не дивуватися, чому не існують додатків, які переписують політичну культуру в такий самий спосіб. Я не думаю, що існує, тому я винаходжу його і називаю Вонкер. Ви встановлюєте Вонкер на свій телефон, і він ставить вам кілька запитань про ваші переконання. Як тільки навколо вас з'являється більше кількох людей, які також мають Вонкер, він розповідає вам про людей, з якими ви перебуваєте в одній кімнаті. Ви опинитеся в переповненому ресторані в Нешвілі і побачите, що 73% відвідувачів — республіканці. Зайдете на кухню і побачите, що там 84% демократів. Ви будете в ліфті на Мангетені, і чим вище ви піднімаєтеся, тим більше зменшується відсоток демократів. Рушайте до Німеччини чи Франції, чи будь-куди, і Вонкр адаптується до місцевої політики. Важливо пам'ятати, що Вонкр спрацьовує лише в натовпі. Його робота полягає в тому, щоб повідомити вам політичну температуру жвавого простору. Я серед друзів чи ворогів, але потім ви можете легко змінити радіус тестування. Замість того, щоб досліджувати лише кімнату, в якій ви стоїте, він може оцінити квартал, або ціле місто, або вашу країну. Вонкр – це де-факто додаток для проведення опитувань. Соціологи раптово залишаються без роботи. Вонкр з дивовижною точністю показує, хто що думає і де вони це роблять. Ось цікавий факт про політику. Люди з певними переконаннями хочуть зустрічатися і спілкуватися лише з тими, хто вірить у те саме, що й вони. Це як мої батьки і Fox News. Я не можу собі уявити, щоб мої батьки коли-небудь сказали. Що? Ти хочеш сказати, що поруч з нами є ліберальні люди, які мають інші політичні погляди? Боже, милостовий! Приведи їх до нас зараз же, і давай проведемо жвавий і неопереджений діалог, після якого ми всі погодимося радісно не погоджуватися. Можливо, ми навіть змінимо свої переконання. Коли справа доходить до спільного використання етосу, історія показує нам, що чим більше ірраціональним є спільне переконання, тим краще. Етос – узагальнена характеристика культури певної соціальної спільноти, яка виражена в системі її панівних цінностей і норм поведінки. Математика культизму полягає в тому, що коли двоє людей, які вважають себе маргіналами, зустрічаються, вони взаємно підсилюють ці переконання, посилюючи божевілля, доки не з'явиться пара повноцінних божевільних. Отже, повернемося до Вонкер. Вонкер це безкоштовний додаток, але чому б не заплатити, скажімо, 99 центів, щоб він зв'язав вас з людьми, які думають так само, як і ви. Пам'ятаєте, щоб зареєструватися на Вонкер, ви повинні пройти відносно складний тест. Можливо, 31 питання, як на дивовижно успішному сайті ehermonie.com. ehermonie e – це веб-сайт онлайн-знайомств, запущений у 2000 році. Алгоритми знайомств говорять нам, що люди, які вірять в однакові речі, знаходять один одного дуже привабливими в довгостроковій перспективі. Тож, ви пійте кави зі своїми знайомими на Вонкр. За додаткові 29 центів ви можете разом подивитися передвиборчу рекламу обраної вами партії. Як Вонкр гарантує, що ви не міленіал, який шукає неприємностей і видає себе за марксиста на мітингу партії Незалежності Сполученого Королівства? Відповідь – вбудувати в додаток зворотній зв'язок. Якщо у вас склалося враження, що поблизу є хтось підозрілий, просто скажіть про це вонкер. Після кількох сповіщень географічні алгоритми незабаром визначать місцезнаходження самозванця. Це як убер. Ви оцінюєте їх, вони оцінюють вас. Все легко виправляється. Ми обговорюємо створення пулів даних, які донедавна було надзвичайно складно і дорого збирати. Однак рано чи пізно ми всі потонемо в таких даних, які добровільно і недобровільно збираються у великих кількостях. Майже все можна перетворити на дані або методані, які потім можуть бути оброблені машинним інтелектом. Досить точно можна сказати, що дані плюс машинний інтелект дорівнює штучній інтуїції. Штучна інтуїція виникає тоді, коли комп'ютер і його програмне забезпечення аналізують дані, використовуючи обчислення, які імітують людську інтуїцію на найглибших рівнях – мова, ієрархічне мислення, навіть духовне і релігійне мислення. Машини, що мислять, навмисно спроєктовані так, щоб відтворювати людські нейронні мережі і, з'єднані разом, утворювати ще більш штучні нейронні мережі. Звучить страшно, і можливо так воно і є, а може і ні. Але це відбувається вже зараз, насправді це відбувається з дивовижною швидкістю, і це справжнє, певне і беззаперечне майбутнє людства. Тож повернемося до Вонкра. Можливо, в деяких простих сенсах він вже існує. Амазон може визначити, ви гетеросексуал чи гомосексуал за сімома покупками. Кілька простих алгоритмів, застосованих до ваших повсякденних даних, власне лише інтернет-даних, очевидно, могли б визначити вашу політичну приналежність. З точки зору політичної соціології, якщо вас визначили, то ви вже визначені. На цьому етапі єдиний інтерес політиків до вас може бути, якщо ви є виборцем, який вагається. Політичні дані є цінною інформацією, але на даний момент вони погано зібрані і не завжди добре зрозумілі, а також не так багато інформації, яка б швидко не застарівала. Можна було б спробувати зібрати політичні дані через споживчі потоки, але ваш вибір масла чи маргарину, ймовірно, не дуже допоможе у визначенні вашої політики. Але зачекайте, насправді це було б дуже корисно. Те, що ви купили і де ви це купили, може розкрити дивовижний рівень інформації про те, ким ви є. З Вонкр багатовікова посуха дорогих політичних опитувань закінчилася б, і тепер у нас буде багато даних. Навіщо обмежувати додаток політикою? Що заважає користувачам Вонкер накладати свої дані, наприклад, на дані релігійних груп у додатку Believer? З Believer машинний інтелект був би досить простим. У що людина вірить, якщо взагалі вірить, і наскільки інтенсивно вона це робить? І знову ж таки, що якби у нас був додаток, який розпізнає жагу до влади в організації? Назвемо його «Хангр». Дані про поведінку, які можна перехресно корелювати з Wonkr і Believer, Grinder і Tinder. Доведене до крайнощів, все сімейство додатків для перевірки переконань стає найбільшим демографічним клондайком усіх часів. Те, що починалося як група легких розважальних додатків, стає майбутнім поведінки натовпу та індивідуальної поведінки. Вонкер, а також Белівер, Хангр та інші. Це лише уявні приклади того, як штучна інтуїція може бути посилена і прискорена до ступеня шокуючого з наукової та медичної точки зору. Проте цей машинний інтелект вже розвивається, і результати не зводяться до того, що Amazon пропонує книги, які вам можуть сподобатися, на основі тієї, яку ви щойно купили. Пропозиції, які часто набагато кращі за ту книгу, яку ви щойно купили. Системи штучної інтуїції вже м'яко впливають на нас так, як вони запрограмовані на це. Політ в економ-класі, а не в бізнесі? Ви високий. Чому б не витратити 29 доларів на додатковий простір для ніг? Знаєте що? У Джиммі Баффета вийшов новий крутий сингл, і ви повинні побачити сорочку Томі Бахама, яку він носить на своїй аватарці. Вибачте, але ви вже втретє вводите невірний пароль. Відтепер я буду змушений заблокувати вас. Але щоб перейти на систему безпеки Dell, просто натисніть на смайлик праворуч. Ніщо з того, що ви щойно прочитали, вас не здивує. Але 20 років тому це здавалося б футуристичним, неправдоподібним і певним чином переборним, бо ви, маючи характер, побачили б у цих поштовхах вираження тривіальної комерції, чим вони і є, і змогли б відповідно проігнорувати їх. Але чого вони ніколи не могли сказати вам 20 років тому, так це те, наскільки нудним, інтенсивним і невблаганним є цей вид капіталістичного мікроштурму з усіх боків у кожну мить, коли ви не спите, і що через 20 років він лише демонструє ознаки того, що стає набагато інтенсивнішим, сфокусованішим, цілеспрямованішим і непохитнішим, а також галактично нуднішим. Це майбутнє, і коли ми зупиняємося, щоб подумати про нього, то стискаємо пальці на ногах у кулаки. Це станеться. Ми ось-ось увійдемо в золотий вік інтуїції. І це жахливо. Іноді я задаюся питанням, скільки даних я генерую. Тобто, скільки даних я генерую, просто сидячи в кріслі, нічого не роблячи, окрім того, що існує як комірка в будь-якій кількості глобальних електронних таблиць, а також як самородок, який можна видобути в глобальних системах зберігання пам'яті. Всередині хмари, як я розумію. Ура, хмара! Чи купив я сьогодні квиток на літак онлайн? Чи отримав я штраф за перевищення швидкості? У мене непомітно закінчився термін дії паспорта? Чи я мимоволі читаю статистично непропорційну кількість статей про рак? Чи моя улюблена сорочка зносилася і потребує заміни? Чи мені подобаються невисокі блондинки? Чи погіршується моя граматика так, що це вказує на певні підкатегорії деменції? У 1998 році я написав книгу, в якій героїня, що працює на Троянській атомній електростанції в Орегоні, була знайдена за допомогою програми перевірки орфографії, яка взнає, як користувачі неправильно пишуть слова. Програма могла підказати моїй героїні, чи потрібно її підстригти нігті, або коли в неї місячні. Але згодом програму також використовували, щоб відстежити її, коли вона була онлайн в кафе. Я посперечався з редактором з цього приводу. Така програма просто неможлива, ти не можеш нею користуватися, ти будеш виглядати безглуздо. У 2015 році ви, ймовірно, можете купити програму для перевірки орфографії за 49 центів у магазині iTunes, або оновити її до проверсії ще за 99 центів. Який дивний світ! Він змушує тужити за світом до ДНК та інтернету, світом, в якому люди могли справді зникнути. Унабомбер Теодор Теткачинський здається взірцем цього виду туги. Американський математик, анархіст, соціальний критик, примітивіст, організатор і виконавець акції надсилання бомб поштою у США, яка тривала майже 20 років, і призвела до загибелі трьох і поранення 23 людей. Заарештований в 1995 році. Засуджений до довічного об'яснення у США. Його знайшли в мертвому камері 10 червня 2023 року. У нього не було буквально ніякого потоку інформації, окрім його бомб і маніфесту, який зрештою став його погибеллю. Яким чином? Він пообіцяв New York Times, що припинить надсилати бомби, якщо вони надрукують його маніфест, що вони і зробили. А потім його брат розпізнав його стиль письма і здав його ФБР. Машинний інтелект, штучна інтуїція занурена глибоко вкорінені мовні структури, визнала постиль стиль письма Качинського менш ніж за одну десяту секунди. Качинський справді багато працював над тим, щоб зникнути, але його схопили в 90-х роках, ще до того, як дані розповсюдились. Якби він існував сьогодні, чи міг би він зникнути? Чи міг би він сам не існувати у 2015 році? Сьогодні ви все ще можете жити в халупі без вікон, але ви вже не можете робити це анонімно. Навіть шлях до вашої халупи буде на картах Google Maps. Дивіться, із супутника видно штабель червоних пластикових каністр з-під газу. Ваш потік метаданих може бути крихітним, але він все одно існуватиме так, як ніколи не існував у минулому. Хіба ми не знаємо зниклих членів сім'ї або колишніх друзів, які наполегливо працюють, щоб не бути присутніми в інтернеті? Цей спосіб самоприховування буде приречений досить скоро. Спасибі тобі, машинний інтелект! Але зачекайте, чому ми підходимо до даних і метаданих як до негативних сил? Можливо, метадані – це добре. І можливо, вони якимось чином ведуть до, не знаю, більшого цілеспрямованого існування. Можливо, у майбутньому мегадані стануть нашою новою системою бонусних балів за часті перельоти. Нескінченне зв'язування та вбудовування можна замаскувати як веселище, або як практичність, або як вірність, або як рабство. «Минулої зими на вечері я сидів навпроти віце-президента другої завеличеної фірми з управління програмами лояльності в Північній Америці. Спробуйте пояснити цей термін Карлу Марксу, який очолював їхній відділ лояльності авіаліній. Я спитав його, як найкраще використовувати бонусні бали. Він сказав, «Єдине, на що ніколи не слід витрачати бали – це перельоти. Тільки навдахи витрачають свої милі на мандрівки». Це практично нічого не варто компанії, але при цьому спалює величезну кількість балів. Використовуйте свої балі для покупок речей, а якщо купити нічого, а часто так і буває, окрім барбекю, шкіряних сумок та дешевих прикрас, тоді обмінюйте милі на подарункові картки в магазинах, де продаються потрібні речі. Але ради Бога, не використовуйте їх для польотів. Ви ніби спускаєте ці бали в унітаз. Ради, що я це запитав. Що ж дадуть майбутні дані про лояльність своїм донорам, якщо не барбекю та відпочинок на мауї, Доступ до інтернету бізнес-класу? Ліки за рецептом, вироблені в Європі, а не в Китаї? Може, бали можна буде зарахувати як громадські роботи? Ким будуть ці нові організації найближчого майбутнього, які захочуть отримати всі ваші метадані, Можна сказати, корпорації. Ми всі навчилися рефлекторно думати про корпорації, коли уявляємо щось зловісне, але термін «корпорація» зараз здається дещо застарілим і непристосованим до наших нових корпоративних дивацтв 21 століття. Замість терміну «корпорація» давайте використовувати термін «чейні». Я кажу чені, тому що дікчені залишається єдиною фігурою в попкультурі останніх двох десятиліть, яку, навіть якщо він вам подобається, неможливо уявити кимось, крім найімовірнішим злом або в стилі містера Бернса, або в жахливому стилі. Дік Чейні американські політик служив в адміністраціях чотирьох президентів США. З січня 2001 року до січня 2009 року обіймав посаду віцепрезидента США. За версією газети Вашингтон Пост, був найвпливовішим віцепрезидентом в історії США. Існує багато ченні, і всі вони захочуть отримати ваші дані, незалежно від того, як вони їх використають. Якщо припустити, що цих ченні не вистачить, духу вбити або ув'язнити вас, щоб заволодіти вашими даними, то як вони їх збиратимуть? Якчейні можуть змусити людей приєднатися до вашої програми лояльності за масковане збирання даних, замість того, щоб ставитися до неї з підозрою? У мене є ідея, що якби збір метаданих перетворився з чогось моторошного на щось насправді бажане і добровільне, як це можна зробити і що це буде? Тож прямо тут я вигадую метадану версію Вонкер і я збираюся дати їй ідіотську назву Бали свободи. Що таке бали свободи? Щоразу, коли ви генеруєте дані в будь-якій формі, ви накопичуєте більше балів свободи. Деякі дані цінніші за інші, тому бали будуть ранжуватися відповідно. Скажімо, поїздка до Москви коштуватиме в мільйон разів більше балів, ніж поїздка до 7-Eleven. Що ви можете зробити за допомогою балів свободи? Бали свободи дозволять вам користуватися своєю свободою, правами та громадянством у новий, сучасний спосіб. Бали можуть дозволити вам привезти додаткові штурмові гвинтівки на вечерю до місцевого ресторану Оливковий сад. Певна кількість балів свободи дозволить вам стерти частину вашої судимості, або ж ви можете використати бали свободи для того, щоб викреслити години з ваших громадських робіт. Бали свободи це просто мегакапіталізм. У ньому задіяні всі навіть кукурудзяна індустрія, особливо кукурудзяна індустрія, велика кукурудза, велика генетично модифікована кукурудза. Використовуйте свої бали свободи, щоб отримати знижку на відвідування ретритів з лікування діабету другого типу. Річ у тім, що якщо ви думаєте про бали свободи більше 12 секунд, то розумієте, що вони мають магічний відтінок неминучості. Ідея, по суті, занадто дурна, щоб зазнати невдачі. Загальна картина полягає в тому, що ви повинні продовжувати генерувати все більше і більше даних, щоб все глибше вбудувати себе в глобальну спільноту. У сміливому новому рівнянні більше даних перетвориться на більшу особисту свободу. Наразі штучна інтуїція – це лише ви та хмара. Ви танцюєте невеличкий танець з кількома простими алгоритмами. Але незабаром танець кожного з хмарою відбуватиметься разом у космічному кібербалеті, а потік даних кожного буде спілкуватися з потоками всіх інших, і вони будуть говорити про вас, що ви сьогодні купили, що випили, з'їли, виділили, вдихнули, подивилися, кого видалили з друзів, що прочитали, до чого схилялися, що відкинули, з ким поговорили, кому посміхнулися, про що ностальгували, на що розсердилися, на що дали посилання, що лайкнули, чи від чого отримали насолоду. Зв'яжіть ці випадкові дані з більш тривалими часовими рамками матриць Вонкр, Белівер, Гріндер, Тіндер та іншими. І раптово ви як особистість стаєте чимось напрочуд легкопередбачуваним, догідливим, модельованим, прогнозованим і відтворюваним. Зв'яжіть цю нову область машинного інтелекту з розумною 3D-графікою, яка захопила ваші тілесні метрики та образ, і за кілька років ви станете майже несуттєвими. Зрештою, з'явиться дематеріалізований двійник вас. Хоча це може здатися чимось лякаючим у стилі степфордських дружин. Різниця в тому, що замість того, щоб вас убили, ваш реплікант просто намагатиметься переконати вас купити сорочку полу у відтінках, які вам підходять, в Аберкромбі Фіч. Все це передбачає розвиток машинного інтелекту під егідою капіталізму. Але що, якщо розвиток штучної інтуїції натомість розквітне під егідою теології чи політичної ідеології? Цікавий сценарій ми можемо спостерігати в Європі, де Google на сьогоднішній день є домінуючою пошуковою системою. Цікаво те, що люди цілком вільно можуть користуватися Yahoo чи Bing, але натомість віддають перевагу Google, а потім турбуються, що Google має занадто багато влади. Це динаміка відносин, як у старої подружньої пари. Можливо, Google можна було б розділити на дочірні компанії, але ні. Як можна розділити пошукову систему? AT&T розділили на сім більш-менш регіональних підрозділів у 1982 році, але з пошуковою системою так не вийде. Німеччина отримує ігри, Франція – порно, Нідерланди – торгівлю – це не пиріг, який можна розрізати. Виправляти цю несправедливість у пошуку даних зараз теж не на часі. Час вирішувати цю проблему був 20 років тому. Єдиною країною, яка зробила це правильно, був Китай, який зараз має власну пошукову систему та соціальні мережі. Але якби британські чи іспанські уряди або будь-який інший уряд сказали, гаразд, ми створюємо власну національну пошукову систему, це було б набагато странніше, ніж віддати все на відкуп приватній компанії. Якщо ви хочете параної, дозвольте своєму уряду контролювати, до чого ви можете мати доступ, а до чого ні. Що ви, по суті, і маєте в Китаї. Іронія. Тенденція в теократіях майже завжди буде полягати в інтенсивній цензурі, крайньому обмеженні доступу, а також в нескінченному прочісуванні системи машинним інтелектом у пошуках відступництва та інакомислення. З іншого боку, американці відчайдушно намагаються впровадити дворівневу систему монетизації інформації так само, як вони монетизували медицину, сільське господарство, продукти харчування і злочинність. Можна навіть розчулитися, дивлячись на півничнокарейців, у яких нейрони ще не були перелаштовані, перетворюючи їх на націю залежних від кліків. Але навіть якби у них був інтернет, він мав би лише один сайт і називався б він «Славний лідер». Підводячи підсумок, кожен по суті хоче мати доступ і контроль над тим, ким ви станете як фізичним об'єктом, так і об'єктом метаданих. Ми також рухаємося до світу, де бетонні стіни оточують безліч нішевих переконань. На цьому шляху ми спостерігаємо, як машинний інтелект стає значно розумнішим, тоді як суспільство бачить, як одна за одною категорії працівників систематично викидаються з ринку праці. Закон Дага. Додаток вважається успішним, тільки якщо він залишає багато людей без роботи. Найпохмуріша думка може бути такою. Скільки б політики не застосовували до інтернету та супутніх технологій, може виявитися, що вже занадто пізно втручатися в гру, щоб змінити майбутнє. Інтернет зробить з нами все, що він збирається зробити, і той самий кінцевий результат буде досягнутий незалежно від людської волі. Ковток. Чи хочемо ми принаймні мати вільний доступ до будь-чого в інтернеті? Ну так, звичайно. Але важливо пам'ятати, що як тільки свобода вилучається з вашого інтернет-меню, вона вже ніколи не повернеться. Політична система лише видаляє опції в інтернеті, вона їх не додає. Обсяг свободи в інтернеті, який ми маємо зараз, це максимум, який ми коли-небудь отримаємо. Якщо наше життя – це кіно, то це той момент, коли майбутня аудиторія кричить на екран. Заради Бога, завантажте якомога більше порно і відео з кривавими сценами, медичних порад, блогів, фільмів та серіалів і всього, що тільки можна. Це не триватиме довго. І це справді так.